Thank <laughs> you. aimei ale creștinismului, după cuvința asta, trebuie să ajung la urmă care să nostru, să cel care s-a îndremicit, să-l de Mântuitorul nostru Iisus cel care a fost o smerenie extraordinar de mare, deoarece s-a îndremicit ca acest mare dar. Și Dumnezeu de Ioan spune limbi de fapt. Între adevăr, nu numai sunt eu ambortizătorul, ci toți creștinismul de fapt, atunci când urmează în viitor lui Iisus, Rezor. Urmează așa, ca și un singura la Să lasă ce recomunchezi, pe de, de cu și să se încheie din gata lucrului tu comunicesc. Și atunci, tuturor rolele vezi unde Da, mai mult de acum, când la pe care la asum, nu cel mai Sfânt bărbat, nu am mai sfânt decât eu a îmbătezătorul era în orbitorul Iisus Iisus, dar El era născut Iisus, era de la dorul Sfânt. Iar din nascerea lui Sfântului, se spunea Am văzut ieri cum <coughs> am aflat de la prea simțitul nostru că uh, botezei de mai multe pe El, cel ce puțin, așa numit de Sfântul Andra Vaskin. La un ipotez cel care a fost fotop de apă, pe tema de noi. La un ipotez de acela care a fost trecere de primarea lor și a cubului Israel. La un ipotez al legii vechi care era în jurul Mântuitorului Christos. Apoi Mântuitorul Hristos, s a protestat da de la Ioan în Iordan ca să instituie un mai înălțându dar nu era un de desărășit, așa cum este botezul creștinismului. Acel botez era un preludiu al botezului creștin. Pentru că nu era păcatele. Mântuia Botezătorul îl chema la păcăință. era de ei, cum spuneți și Suntul Apostol în un botez al păcăintei, nu aleștării de păcatele. <coughs> și aceea botezul creștinesc este cel care se bală cu totul Păcatul spre Luget, dar nu numai păcatul spre Luget, ci toate păcatele care le face omul până la Luget. Dacă se poate arăta că este nimic, într-adevăr, nu prea are timp să facă păcat. Dar dacă se poate arăta cumva la Luget, iată, îi se fale toate păcatele și <gâng> devine, nu <gâng> o ar lua locul să ia, pălastră, de văd fi păcatele noastre ca măgorăcinea, alte ca luna, Vei poti ca la mai alte decât de zăpada de voi face. Așadar, potenții îți spală toate păcatele. Însă, pentru oameni oamenii fiind putincioși, lezi nebăgătorul împărat, a lăsat Dumnezeu la îndemână alte paine prin care să ne curățim. Pentru că avea potențe este lucru mare, dar nu este suficient, este doar necesar. Nu este suficient pentru mântuirea noastră. Pentru că Mântuitorul Iisus spune că trebuie Sfinția Vostorul. După ce am înveiat în ori, merge să-mi toată lumea și propogodesc Evanghelia. Adică ce va crede, și va boteza, se va mântui. Deci trebuie și credință, nu numai boteză. Și credința trebuie să fie lucrătoare, să fie vie. Că noi putem să omorăm credința, adică putem să o facem nelucrătoare. Și atunci botezul nostru se viruia, se pierde în timpul, adică deci la temburi, totul din numele Sfântului trăit, noi dacă uh, făcăm din nou farina Imaculată a Sfântului Botez, putem să facem așa de murgară, încât nu mai placă lui Christos. Și așa cum spunea, că trececioarele acelea care, deși erau trecioare, dar erau nebune, pentru că n-au fost pregătiți de seminarea migelorui, le-a spus, nu vă știu de voi. Lucru trist ca auzit, când mine Dumnezeu, care a treat pe om cu atâta înțelepciune să spună că nu vă cunosc voi, ce s-a întâmplat acolo? N-a recunoscut chipul lui în acele fecioare. Așa poate să spune și nouă. Dar Dumnezeu nu se întâmplă. Dar poate să cei care se îndepărtează de, de Dumnezeu, nu vă știu pe de voi. Deci nu recunoaștem noi chipul, chipul lui. Chipul său pe care l-a sădit un om iar astămânarea cu El nu o dobândim niciodată ci noi tindem spre astămânarea cu Dumnezeu. Deci tindem spre a acumula spre creștinești, sau îngerești, sau Dumnezeu. Deci ne trebuie să ne măstenim să tindem spre astămânarea cu Dumnezeu. Așadar, în Sfântul Ion Văzutătorul am văzut acel tip și a avut se potențită la el în râul Iordan. În râul Iordan care a fost amântat de păcut prorocul David. Și v am gândit că Neemansirian s-a vindecat în râul Iordan, zbălându-se de șapte ori după cum l-a învățat prorocul Ezequiel. În râul Iordan s-au făcut multe minuni. Deci a fost aleasă apa ca o materie obișnuită. Apa este o materie obișnuită, dar prin Sfințenie îi se dă valoare. Îi se dă uh, o valoare extraordinară de mare și dă valoare vindecătoare. Deci apa Christenului, de apa bastismală, Sfângerii Botezei, spală păcatele. Dacă apa în mod obișnuit curăță ceea ce este multat, iată apa Sfințită curăță de omul Îl face al ca cum spuneam că spuneam uh, cu 600 de ani de înainte de înfrumarea domnului Sfânt prorogului Saia. <coughs> deci, protecția este imperios necesar. ca disciplina să fie suficient. Sigur că noi cei care ne protejăm în numele Sinei avem șanse mari de nutrire chiar dacă mai păcălim, că oamenii suntem, pe când un uh, Închinători, chiar dacă -ar, ar avea toate blocate, toate virtuțile din lume. Dacă nu are botezul preștinesc, nu are nicio șansă de mântuire. De aceea, noi, toți deci făcători, suntem, tot, mai mult sau mai puțin, totuși, mărgăștim în mântuirea săptevărul noastră. Nu ca treptanții care spun, am auzit mai mult treptanția ca unii cu toții, eu sunt mântuit. Eu nu pot să spun niciodată așa ceva că sunt mântuit, ci că mă în mântuire, mă dăzăiesc în mii la Lui Dumnezeu. Dar că sunt mântuit, abar nu știu încă. Deci, trebuie să ne dăzim în bunătatea Lui Dumnezeu care este infinită. Nu să profităm de bunătatea Lui și să facem față de păcatele posibile. <coughs> Pentru că iată, Sunt eu ianță de duvor, e de cu în media feje, înainte de a se institui legea Harului, a făcut nenumărate creduturi pe care merită să le copiem de cât putem, să urmăm, să ne umplem și noi de Har. Cum spuneam știu, Iwan, că Ioan, zic că trebuie plin de Har, și noi tot putem să ne umplem de Har, dacă pe pestei și nu numai noi, ci, ci urmăm <coughs> Al botez, care este alidoma, botezul preștiei, este botezul spovedanei, a latinilor, a Păinței Sincere. Al botez, mai numește și mucemicia, pentru că se jertfește omul pentru o pauză nobiră, și prin această oamă lui Sintre Hristos, îl copiază distors, pe care s-a jertit pentru noi de Golgota. Și apoi, ultimul botez pe care îl numește în la latin este Potocul de foc, care nu este în însuizor, același că însuolește păcatul. A venit în însuizorul Hristos să boteze cu trup sfânt și cu foc. Altfel fost prin botezul creștinesc, invocând a Duhului Sfânt, vine Duhul Sfânt, peste om. Și peste pe ceava care se sfințește în cristernită și apoi botezându-se, creștinul se sfințește. Deci, Cristența devine ca o mamă și ne renaște. Cum spunea Mântuitorul nostru Nicodim, că până nu ne naștem de sus, nu vedem Împărăția Lui Dumnezeu. Adică noi, prin botez, ne renaștem. să spun că dacă nu ne botezăm, suntem ca niște animale gânditoare. Dar în momentul când ne botezăm, devenim creștini. Suntem scrii și clare vechi. Un om nu are nicio șansă de nutrire, ci de a se acționa cu dopitoacele. Pentru că, spune Procodare, omul ucise din natul început alăturat și care se doare statul lor. Omul este ucise de o zi bine mare. Dar dacă nu face lucru cu lui Dumnezeu, se vorba în acele dopitoace. Cu atât mai mult dacă este nepodezat, nu are nicio șansă de nutrire. De aceea spunea împărătorul, strigat în pustie, pocăiți că s-a apropiat împărăția cerurilor. Adică prin potere ne apropiem de împărăția cerurilor. Și propovădea împărăție, înțelegându-se că erau pustii de fapte bune, erau deșeri, de evreii contemporani cu el. Și dacă noi nu ne pocăin, dacă noi nu ascultăm de braț de noi ne ascultăm spus în de odinioară. Suntem ca o custie a virtuților, a faptelor bune. Și găsim custită de-acolo, adică, inima noastră, sufletul nostru, alta sufletul nostru, găsind o custie de șarcă de faptă bune, vine cu alte lucruri și-și să lași. Și omul devine foarte îngărătnic, foarte uh, tare încervice, foarte vățos, încât nu se mai mădifiază, nu mai devine malează, nu mai devine flexibil, așa încât să se înmoaie la glasul Evangheliei. Atunci nu mai suntem tăiat împreunți împreun, la inimă și la urechile, mă zice, ceres, sunt toată o Adică să ne înmuiem inima și urechile să le larg, ca să ascultăm glasul Evangheliei. Și sigur că inima nu doar ascultă, ci și la treabă. Inima este lucrătoare. Doar urechile auz, ascultă dar inima trebuie să facă mult mai mult decât atunci de aceea, fi a spunea să mă fost o doare, să, să fim pentru la inimă și la urechi. Și de tăierea, tăierea este cel mai văzut ca el, adică de deservășirea creștină. Iată că o este cu totul necesar nouelor plăjuror. Și cum spuneam, dacă nu este făcut în treia afundări numele lumele Sufleteii nu este valabil. Și ați auzit ieri cât de schimonosim se face cipotezuri astfel în lume și se numește lumea creștină. Însă iată că se face schimonosim și este foarte, foarte grav. Pentru că este nu și-o frișare în Este temelie a creștinismului. Și pe o, te o temelie putredă, nu se poate devii nimică în dată. Nu ajunge. Iată și da, de ce mare dat în a îmbrăticit Sfântul Ioan Proveditor, care încă de la naștere, a fost scris de hal. Dar când s-a născut el? Cum s-a născut? Noi se întâmplă nașterea Sfântului Ioan Proveditorului pe 24 iunie. Și de ce? Pentru că s-a născut, tocmai atunci, pentru că în urmă cu 9 luni a văzut Sfântul Afani de care a Său, Zaharia, Prologul, când era de rând în Sfânta Sfințelor, să strâjească la templul Solomon și a vestit că va naște un drum. Tocmai de la acea vestire <trui> anghelului, lui a Anghelului s-a calculat și s-a descoperit că 25 de este bună a vestire, iar 25 decembrie este în Domnului De ce? Deci pentru că același anul i-a venit după șase unde la vestirea nașterii de Sfântului Ambrăzătorul a vestit și nașterea Sfântului, Sfântului Sfinților, din Iisus Hristos. Și cum de s-o Ne, ne ducem la vorbele iluminate ale Sfântului Ioan Urădeavă, care a calculat când s-a născut Ioan Bodezător. A calculat, mai zis oamă, într nașterea Sfântului Ioan Bodezător. După ce au trecut corpul mediat prin mare roșie, a sărbătorească sărbătoarea corpurilor. De aceea era doar mai târziu, la sfârșitul septembrie, mai exact 25 septembrie. Și numai atunci s-a instituit ca să aducă în uh, lui Dumnezeu pentru păcatele poporului, reprezentantul uh, poporului, adică omul dintre fede și preotul aror, ca și în moite, au adus în Dumnezeului Cel Viu, Cel Guvernic, Cel Adevărat. Și iată, așa precum ei au făcut trebuiază faptă de-a lungul anilor, de acum încolo, coro, reprezentanții bisericii. Și de aceea Sfântul Ioan, Sfântul Zaharia, acolo, Tatăl Sfântului Lui Lui Lui a avut șer în templul lui Cromos, Tocmai la sărbători a coroțurilor, și așa o știu, pentru că spune Evanghelia, că a mers în altarul că adică în altarul din Sfânta Sfântelor, în cel mai lăuntric altar, pentru că era și altarul jertfelor, unde se aducea jertfe de către preoți, pentru păcatele oarele și ale bucorului. De al Deoarece Sfânta Sfântelor intra preodată în an. Și acea dată era tocmai sărbătoarea corpului, 25 septembrie. Sărbătoare pe care o țin și astăzi evrei. Deci atunci, i s-a dăstit prologului s-a greutat că va avea un timp și va numele lui Ioan. Și poate amintit că atunci el a rămas mult pentru că s-a îndoit oarelui. Pentru că s-a îndoit, nu, nu credea în timpul lui că va mai lea timp la așa bătrâne. Era la semnul, era destul de vârstă. Și atunci aminte lui, i-a dat semn. Pentru că era tot semn. Ce semn îmi dai? Păi eu voi avea ce eu acum la bătrânețe. Și a spus. Vei cum Nu te ne poate cu la nascarea lui. Și dacă de, convine în de fapt, la el la nascarea la nascarea Sfântului Ambogatestor, tot m-a dorit. Deci când a trăit el? Avea atunci când s-a pus numele Sfântului Ambogatestor. Adică, când s-a în prejur, vezi deci atunci când s-a potezat Eu am un ambogatestor, -de e direct. Când am născut, Prorocul i-o prăzămanează, n-a greit, a rămas rotmul și a scris o plință că Ioan va fi numele Lui, neputent să vă iață. I s-a găsit graz în momentul când era păstăiat în Vesul, adică s-a botezat, cu botezul legilect. Abia și noi, odată cu botezul crezinez, devenim fii a Împărăției Lui Dumnezeu, fii Lui Dumnezeu după Har și așadar Carta de Hristos după Har, fracți mai mici. Mântuitorul Bisus s-a meritat atât de mult încât s-a numit parte al nostru. El însuși a spus că a de acum nu doar mai numesc Lui, ci prietene nec, frate nec. Așadar, odată cu Tine, creștinii și noi devenim creditori de cele Sfinte ca și Sfântul Color Sahare. Este descoperim că Sfântul Color Sahare e în cazul Sfântului că am, atunci, atunci, atunci a devenit când s-a dus acasă. Am întâlnit cu provozita Elisabeta, de sotia lui, al Fămisei Sfânt de Sfânt Ioan Bodezgătorului. Și descoperim așadar, după nouă luni, Sfânt Ioan Bodezgătorului. Încă de la aștept a fost scumit de elor, ca să fie trăiat, dar cu mână ta, arăt cu grasa a fost din bărbit, de puterea lui nețească, uh, datorită <coughs> faptului că era ales ca să fie înainte un propriu al venirii Domnului Hristos în lume. Și de aceea botezile sunt numește arătarea Domnului. Dar mai este o arătare, este arătarea a doua, a doua înradită la împriboșata judecată. Se va mai arăta de nou văzitorul Hristos, dar nu ca cum, ci ca stăpâni al tuturor, al Universului, al Cerului și al pământului, venind ca un judecător, să-l judecă lumea. Și acea venire a doua, noi așteptăm, va fi confundată de către evrei cu prima lui Venit. De aceea, și fac atât de multe răutăți în lume, punem prin necredință -ne, creștinii, evrei și alții care urmează învățăturile lor. De exemplu, sunt masoni care spun că ei sunt creștini. Dar masonii au un cred al lor care înseamnă al iudaismului. Deci, au practici antagonice creștinismului. Și, și nu mai pot fi și mason și creștini. Una din două. Deci trebuie să părăsească masoneria ca să devine creștin profund. Dacă nu, este un cospat, este superficial. Vine la biserică, de exemplu se botează, dar atunci acel jurământ făcut la... Evrei putem spune că evreii se confundă cu Având acel jurământ, nu pot să se mântuiască. Pentru că știm din tectele trinților, pe care am să le facem de ce mare, până a dat garanție, a semnat cu sânge, din el însuși, să-și dea sufletul în gheara de avolului, ne-a putut dupini, vorbi din gheara de avolului, spunând că va de pe sau paie micul Pisoi sau face mai la Bocății. Deci, jurământ, <coughs> făcut în numele de Sasa, -sa, uh, duce la pierzarea Sufletului. Pentru că ne îndepăteam de Da, Dumnezeu Sfânt, de care domânim la boteză. Deci deși ne-am botezat și domândim Duh în momentul că uh, botezul devenim încă, uh, avem un îndepăzitor încă de atunci, totuși prin păcate, în jură mii de genul acesta, uh, putem să pierdem Duhul. Și Duhul se pierde prin tot felul de păcate. Da? Iată că mă duc în gândul la sfântul algatonic, din satelitate <coughs> de lucrurile a creștinismului, nu numai lucrurilor, când cineva le-a spus Ești un dectivar!" Da, sunt!" a spus ea. Ești un curvar!" Da, sunt!" Ești un tâlpit!" Da, sunt cu adevărat!" Ești un elege. Nu sunt!" Atunci s-a răstrădit, s-a răduit el și a spus, păcătos sunt, dar nu le-ai păcat de daruri, nu sunt derecte, pentru că erezia este pierderea Domnului Sfânt. Orice păcat diminuia, sau au de noi cu Sfânt, s-au îndepărdeat de primul lui Dar uh, erezia este păcat capital și este pierderea Domnului Sfânt. Deci putem să avem păcate, putem să uh, îl supărăm pe Dumnezeu dar nu să ne lecărităm de ea, nu să ne îndepărtăm totul de darul Lui Sfânt. Deci, chiar că fiind păcat, se poate pierde mântuirea. Înțelegeți că păcatul Lui Sfânt este neiercător. Însă, așa cum este eritia, păcatul Lui Sfânt, dacă cineva, la un moment dat, a rătăciut în eretie, crede încă Dumnezeu este atât de bun încât și pe acela îl primește la el nu mă să vină sincer. Deci, ce înțelegem în noi? Că acela care moare în făcatul Duhului Sfânt este neerdat. Dar acela care apocăduim la un dat în făcatul la Duhului Sfânt. De exemplu, a avut un de simplicire. Este făcat în făcatul la Duhului Sfânt, dar s-a scăit. Sincer, s-a făcăit și iartă pe Dumnezeu, iartă. Deci, nu murim în acele făcate, și la un moment în făcatul la Duhului Sfânt. Așadar, să ne punem o verifică actuală în făcat. Că făcatul este, este este Sfânt, este o sfințire deosebită, este ușa prin care în creștinism. Dar să nu ne culcăm de laură, nu numai doar în botezuri, nici cumva, unele credințe eterose. Trei, domnul de, de sufleteam botezutorul care încă din copilării a fost Sfânt, a fost în pustie de atunci cu găripe iuros, a rămas în pustie și s-a frăni cu apripe și să sălbate. Cu muguri de copaci și cu mierea atât de amară încât nu știu care dintre noi ar putea să o consume. N-a consumat alcool niciodată. Deci să-l pe el. Nu înseamnă să, să ne retragem din pushie. Să ne retragem din cant pushie în cămărușa noastră și să ne rugăm. Să mâncăm mai puțin. Nu să ne înguibăm. În <coughs> dacă el s-a consumat alcool, nu înseamnă că noi nu avem interdicție să consumăm acolo. În muncitorul nostru s-a consumat din energia în casele oamenilor. Deci să consumăm mai puțin, să nu ne îmbătăm acolo. Deci să fim precauți, să fim cumva, dar asta o să E urmarea vieții, fiindcă noi, de cât de a fost o femeie extraordinar de mare și de aceea s-a mizurat absolut de Aceeași mere, dacă noi o domnim prin viață curată, prin viață sângeră, ne umplem și noi de mart și devenim vafne ale de bună întreagă. Ați văzut sfârșitul Sfântului an 22. Folosiți-l dacă ea fac acum drept pe eroi. Deci, pentru că a avut curajul să mă obligă pe Hristos și să condamne păcatele ale îmbaratului însuși, al lui lor, care avea. De nevastă pe un alt alui. Și l-a cercat cu geamul de Ce ne învață din această cu geamul de rădăvăr? și noi curajoși la un moment dat. Că cu bine că respectăm corumba împărăgătoare, așa cum ne-am văzut cu doamna Găsărbătoare. Să ne rugăm de cumpărat. Dar dacă cumpăratul nu mai este creștin, atunci noi nu pregătim, dacă îl cercăm ca și sugeamul de ca și Sfântul Apostolului, care El ne-a învățat să urmăm pe Împănații pe România și tot de la ceata, da? în America. Așadar să devenim curajoși la un moment dat și să condamnăm păcatul foarte alt, să-l tăiem ca un cirurg, să tăiem, să nu fim blândi atunci când nu trebuie, cu păcatul. Vedeți că ecumenismul este gravăstă cu păcatul, este o gravăstă de pauză. Deci să nu fim uh, blândi atunci când nu trebuie. Copilul face tot felul de uh, nervobim, ei plâng și că uh, el, mai întâi, anunțe alte greșeli și de asemenea cu vreo doctor care, din legea veche, n-aș să fi să-și iuțe și a fost condamnat de Dumnezeu pentru că a fost prea plâng cu cei doi trei și a fost mult de multe neregiviri. Deci nu o glămărește mai mult, ci o glămărește sever sau o severitate plângă când se berd în glând, așa de repetit. Și ne amintim de Mântuitorul Hristos când a fost se berd în bubiciu, ascult în templu, uh, atunci, pe cei care din de albărță, în bani, ascult, care bani și nu era lucru cuvincios. Așadar să urmăm Mântuitor pe Mântuitorul și de Mântuitorul, pe tot Sfinții. Să ne închinăm numai Lui Dumnezeu iar pe chemăm în ajutor. Să noi nu ne If I need a